Janice Joplin vs Nirvana. Alături de voi sărbătorim 5 ani de berăria H cu concerte și distracție. Recomandat de Europa FM. Europa FM ora 18. La Nicolescu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de seară Europa FM. Bun venit. Bine v-am găsit! Guvernul Orban se apucă de lucru. Ministrul de Finanțe se teme că Bucureștiul va depăși ținta de deficit bugetar. Ar însemna că e nevoie de noi împrumuturi. Iar ministrul justiției anunță schimbări în privința secției speciale de anchetare a magistraților, dar adaugă că ele vor fi decise de Parlament. Posibil caz de segregare pe criterii etnice în învățământul ieșan. Acuzația vine din partea unei asociații a romilor. Și Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că reforma Justiției din Polonia încalcă legislație europeană. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte va ploua pe arii extinse în Banat, Crișana și Maramureș și vor fi posibile descărcări electrice. Ploi de scurtă durată și pe suprafețe mici sunt așteptate în Oltenia, Transilvania și nordul Moldovei. Vântul va avea intensificări la munte, în special pe creste, dar și în regiunile vestice și nordvestice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 16 grade în zona deluroasă din Banat. Va fi ceață, izolată în regiunile sudice și posibil în centrul țării. În capitală, temperatura minimă va fi de 8-10 grade. Ascultați jurnalul de seară Europa FM! Ministrii Guvernului Orban au început să-și preia atribuțiile și să se confrunte direct cu problemele României. Ministrul de Finanțe Florin Câțu nu este sigur că Bucureștiul va putea să respecte ținta de deficit bugetar de 3% din produsul intern brut. Ar însemna, potrivit unor surse din minister, că e nevoie de și mai multe împrumuturi. Florin Câțu își propune ca bugetul pentru anul viitor să fie gata până la mijlocul lui decembrie. Eugen Teodorovici, v-a lăsat un proiect de buget inclusiv, pare un to list, dacă este, vă veți Este pe un spre. proiect de buget pentru uh, 28 de ministere. Din fericire, pentru România o să avem 16 ministere, deci va trebui să ducăm la acel proiect de buget să vedem uh, dacă mai merge. Eu nu cred că este, nu putem spărni de la el. Cu nouul guvern deja investit, rămâne posibil la cea dată de 15 decembrie pentru a veni cu proiect de buget și al proiecte prin Parlament. Uh, este ținta pe care încerc să, o, să mă țin de ea de 15 decembrie. Asta depinde întotdeauna de ceea ce găsim acolo. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a ținut să dea asigurări că guvernul nu va tăia pensiile și nici salariile bugetarilor. Respectăm legislația în vigoare, continuăm să dialogăm cu toți partenerii sociali pentru găsirea celor mai potrivite soluții pentru România și pentru pensionari și salariați. Mă interesează în egală măsură ca pentru mediul privat să dau acest semnal de respect față de munca lor și față de efortul pe care îl fac în a ține un business în picioare, business pe baza a căruia se plătesc taxe și impozite cu care se alimentează bugetul public și din care beneficiem de toate serviciile în plan central și local. Siguranța cetățeanului trebuie să fie prima preocupare a Ministerului de Interne. Iată mesajul transmis de premier și de președintele Iohannis. O maximă eficientizare la intervențiile în situații de urgență. Unde ar fi principalele probleme în Poliția Română? Vorbesc de la ceea ce întâlniți fiecare zi de zi pe stradă, și eu ca cetățean, nu? Și impactul cu cetățeanul este foarte important și asta înseamnă inclusiv să ai în stradă polițiști care sunt profesioniști de la contactul cu cetățeanul, de la discuțiile și la poliția rutieră. Noul ministru de interne, Marcel Vela, anunțând că va căuta să se asigure că polițiștii vor reacționa mai bine în situațiile de urgență. Poliția și Procuratura au fost intens criticate de pildă din cauza bâlbelor din cazul Caracal. Cât despre justiție, unul dintre obiectivele lui Cătălin Predoiu este ca sistemul judiciar să nu mai fie monitorizat de Uniunea Europeană. Întrebat despre controversata secție specială de anchetare a magistraților, ministrul a spus că lucrurile nu vor rămâne în forma de acum, dar că schimbările se vor vor face în Parlament. Vom merge pe intervenție în Parlament, vom merge pe proiect de lege, vom, vom discuta legile justiției, dar eu sper în același timp că vom avea o reacție rezonabilă din Parlament. Există în sistemul judiciar o tensiune enormă creată de această secție specială. Sunt magistrați care reclamă desfințarea ei peste noapte, dacă vreți. Sunt magistrați mai puțini care spun că este o reparație. Să mai spunem că prima ședință oficială a guvernului Orban este programată mâine la prânz. E de așteptat să fie adoptată ordonanța de urgență pentru reducerea numărului de ministere la 16, dar și o a doua care să garanteze protecția socială a minerilor disponibilizați de la exploatările paroșeni și uricani. Mai bine de 100 de mineri protestează în subteran de săptămâna trecută. Pe de altă parte, în ultima ședință a cabinetului Dăncilă, PSD a numit mai mulți șefi în fruntea unor instituții publice importante, dar a și aprobat retragerea unor secretari de stat din. Ministere Relatează Anca Grădinaru. Bogdan Ionuț din Soi a fost numit șef al Departamentului pentru lupta antifraudă potrivit unei decizii publicate în monitorul oficial. Șeful la are rang de secretar de stat, iar instituția se află în cadrul Corpului de Control al Premierului. De DELAF se ocupă de controlul contractării și utilizării fondurilor acordate de Uniunea Europeană și combaterea fraudelor. Din Soi l-a înlocuit pe Andrei Atila Luca Kindi. Tot pe ultima sută de metri, fostul premier a numit un nou vicepreședinte al Oficiului național. De prevenire și combatere a spălării banilor, Constantin Ilia Produ, considerat un apropiat al lui Gabriel Oprea, a fost secretar al Ministerului Agriculturii. În același timp, guvernul a eliberat-o din funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor, la cerere pe Daniela Pescaru. Ascultați! Jurnalul de seară Europa FM. Și o știre de ultim moment, USR a depus în această după amiază o plângere la DNA pe numele Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei, în scandalul privind achizițiile supraevaluate de la Spitalul Clinic pentru Copii Victor Gomoiu. Anunțul a fost făcut de către consilierul general Ana Ciceală pe Facebook. După cum declara încă de ieri la Europa FM, doamna Ciceală spune că a depus plângerea împreună cu USR București și că detaliază circumstanțele în care Gabriela Firea și aparatul admin au ezitat să pună la dispoziția consilierilor municipali informații de interes public referitoare la Spitalul Gomoiu. Un raport întocmit de Corpul de Control al premierului încă din 2017 ar fi identificat acolo mai multe nereguli. Potrivit doamnei Ciceală, în ciuda faptului că știau situația, raportul și recomandările Corpului de Control, Gabriela Firea și subordonații acesteia nu și-au îndeplinit obligațiile legale și cele din fișa postului. Între ele se numără sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală, așa cum prevede legea. Săptămâna trecută, cotidianul Libertatea dezvăluise nereguli grave la construcția Spitalului Gomoiu. Unele achiziții, de pildă, fuseseră supraevaluate de până la 20 de ori. Pentru acest spital și pentru construirea lui, Primăria Capitalei a plătit publicitate de peste un milion de euro. Vom reveni cu amănunte. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Posibil caz de segregare pe criterii etnice în învățământul ieșan. O asociație a romilor a reclamat că elevii romi care învață la o școală din oraș iau pauză la ore diferite față de ceilalți copii pentru a nu interacționa cu ei. Inspectoratul școlar a respins acuzația, iar Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a așteptat acum să lămurească lucrurile. Are detalii Sonia Teodoriu. Două școli din Iași țin ore în aceeași clădire, însă copiii nu ar lua pauză în același timp. Conducerile instituțiilor ar încerca ca să nu-i lase pe elevii rom de la școala Ion Neculce să aibă de-a face cu ceilalți copii de la școala Titu Maiorescu. Așa susține președinta filialei ieșene a Partidei Romilor, Elena Motaș. Școala Ion Neculce este ghetoizată. Se află în proximitatea școlii Titu Maiorescu, școală elitistă. S-a recurs la un uh, protocol între cele două școli. Clasele pregătitoare au fost aduse în spațiul școlii. Ioane Colce, în așa fel când există două școli într-una singură. Cel mai trist este faptul că, ocupând același etaj clasele pregătitoare, pauzele care se acordă copiilor sunt diferite, în așa fel încât să nu relaționeze copiii de la Maioresc cu cei de la Necolce. Partida Romilor s-a plâns inspectoratului școlar și încă de anul trecut, însă asociația susține că instituția nu a făcut nimic purtătoarea de cuvânt a inspectoratului Iași, Sabina Manea. Toate aceste clase funcționează pe același palier și au pauze în același moment. Această acuzație a fost verificată și de reprezentanții Ministerului Educației, iar constatările au fost foarte clare că s-a respectat legislația. Potrivitele nei motaș însă, mușamalizarea unor astfel de cazuri ar fi o practică mai veche a instituțiilor din sistemul de educație. Celebra replică, vom demara o anchetă și vom stabili. Lucrurile se mușamalizează. că nu este că e o problemă în sistemul lui. Cazul a ajuns la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care este așteptat să dea un verdict. Cei șapte tineri din Vaslui care au violat o fată sunt liberi de astăzi în baza legii recursului compensatoriu. Ei fuseseră condamnați la pedepse de până la 10 ani de închisoare. Judecătorul Clujan Cristi Danileț, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a spus că legea a fost greșit concepută. Documentul ar fi trebuit să atenueze fenomenul Supra aglomerării închisorilor. Potrivit statisticilor oficiale, 80% dintre condamnații pentru agresiuni sexuale, cum sunt cei șapte tineri din Vaslui, recidivează, transmite corespondenta Europa FM, Silvia Kraus. Cei șapte tineri cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani sunt din Văleni, o suburbie a orașului Vaslui. Ei au fost acuzați că în noiembrie 2014 au violat o elevă de 18 ani, supunând-o la chinuri groaznice. Pe tot parcursul procesului, cei șapte tineri au scandalizat opinia publică prin atitudinea sfidătoare și campania agresivă de denigrare a victimei. La acea vreme peste 400 de mii de români au semnat o petiție online prin care solicitau arestarea celor șapte tineri din Văleni. În 2015 toți au fost condamnați la pedepse cuprinse între șase și zece ani de închisoare. Doi ani mai târziu, după condamnare, 5 dintre cei șapte au beneficiat de o permisie de 24 de ore de Crăciun. Toți cei șapte s-au aflat încarcerați atât la penitenciarul din Iași cât și la penitenciarul din Vaslui, la ultimul în regim semi-deschis. Din punct de vedere calendaristic, tinerii nu au executat până în prezent decât jumătate din pedepsele primite. Au câștigat însă zile de libertate în baza recursului compensatoriu, urmarea condițiilor grele de detenție invocate. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că reforma justiției din Polonia încalcă legislația europeană. Printre prevederile considerate neconforme, se număr reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor, hotărârea instanței reprezintă o înfrângere usturătoare pentru formațiunea eurosceptică dreptate și justiție aflată la guvernare în Polonia. Potrivit schimbărilor aduse de acest partid, ministrul justiției a primit puterea de a prelungi durata unor mandate de judecători. Comisia Europeană a lansat procedura de sancționare a Poloniei din cauza reformelor din sistemul judiciar. Compania Microsoft a testat în Japonia săptămâna de lucru de 4 zile. Cu o zi liberă în plus pe săptămână, productivitatea angajaților a sporit cu aproape 40%, au constatat reprezentanții gigantului american. Florentina Mihaiță relatează. Microsoft și-a închis birourile în fiecare zi de vineri din luna august, iar angajații au avut astfel un weekend prelungit, adică trei zile libere. Angajații au fost încurajați să aloce mai puțin timp ședințelor, cel mult 30 de minute, sau chiar să renunțe la acestea și să folosească în schimb o aplicație de mesagerie Online. Productivitatea măsurată prin vânzările per angajat a crescut cu aproape 40% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar compania a economisit energie electrică și hârtie, scrie CNN. Microsoft susține că va face un nou experiment similar spre sfârșitul anului și așteaptă de la salariații din Japonia propuneri pentru a îmbunătăți raportul muncă-viață privată. În Japonia există o adevărată cultură a muncii în exces, care a generat și un termen special, caroșii, care înseamnă moarte prin supra-solicitare. Știrile din sport acum Tudor Ciurescu Narcis Raducan se desparte după doar 3 luni de FCSB În urma unui conflict cu Gigi Becali Finanțatorul i-a reproșat directorului sportiv Că nu a apărat deloc clubul în declarațiile sale Becali precizează că cel mai mult l-a deranjat Când Raducan a spus despre marea rivală CSA Steaua Că va avea mai mulți fani ca FCSB dacă va ajunge în Liga 1. Fostul jucător a confirmat la rândul său conflictul cu Becali După ce inițial a spus că renunță la funcție Pentru a-și lua doctoratul în management sportiv Amintim, Narcis Raducan a fost numit în conducerea F August După plecarea lui Mihai Stoica În această seară se dispută primele meciuri din etapa a patra a grupelor Champions League De la ora 19.55 Nicușor Stanciu și Slavia Praga vor juca pe camp nou cu Barcelona Iar Zenit Sankt Petersburg o va întâlni pe RB Leipzig De la 22 cap de afiș este Borussia Dortmund Internaționale Milano Iar alte meciuri interesante se anunță Chelsea Ajax și Napoli Red Bull Salzburg Deținătoarea trofeului FC Liverpool va primi vizita echipei lui Ianis Hagi, Genk, iar celelalte partide sunt Valencia-Lille și Olympique Lyon-Benfica-Lisabon. Galatasaray vrea să l transfere definitiv pe Florin Andone, anunță preza din Turcia. Împrumutat de la Brighton până la finalul acestui sezon, atacantul Naționalei României a devenit titular în echipa Cimbom după accidentarea lui Radamel Falcao. Colombianul a fost măcinat de probleme medicale de-a lungul carierei, astfel că antrenorul Fatih Terim vrea să se asigure că Andone va rămâne la Istanbul. Galata a plătit 700.000 de euro pentru a-l împrumuta, iar transferul său definitiv ar costa un în jur de 5 milioane de euro. Florin Andone a jucat până acum șapte partide la Galatasaray, iar în primul său meci ca titular a reușit o dublă. Darren Kehil a explicat momentul controversat de la turneul campionelor, când i-a spus Simonei Halep că se face de rușine în timpul meciului decisiv cu Carolina Plișcova. Critica pentru duritatea discursului său, antrenorul australian spune că trebuia cu orice preț să-i atragă atenția Simonei, care repeta aceleași greșeli și avea nevoie de o schimbare. Kehil subliniază că în astfel de momente sfaturile tactice nu dau roade și precizează că sub nicio formă nu s-a referit la Halep ca persoană, ci la comportamentul ei de pe teren. Cahill admite că astfel de reacții pot fi neplăcute, însă precizează că nu va ezita să fie e la fel de dur dacă va mai fi nevoie, pentru că treaba lui este să-i ofere jucătoarei cele mai bune soluții pentru a câștiga. Amintim, Simona Halep și-a încheiat parcursul din acest sezon, iar la plecarea în vacanță a spus că este foarte fericită să-l aibă din nou alături pe Darren Cahill. Punem punct aici jurnalului de seară, imediat începe piața victoriei la Europa FM, astăzi cu Tudor Mușat. Vrei să prinzi cele mai tare reduceri? Misiune posibilă! E Black Friday la Flanco! Cu Huawei P30 Lite, cu cameră foto triplă, cu obiectiv ultra-larg de 48 de megapixeli și memorie internă 128 de giga, este doar 999 de lei, cu reducere de 400 de lei. Flanco, împlinim 25 de ani! Am putea folosi timpul ăsta să-ți enumerăm cu entuziasm avantaje mari pe o muzică dinamică.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 Birds au venit la Carrefour să găsească și ele un pic de iubire Până pe 8 decembrie descoperă lumea Angry Birds cu cele 32 de cartonașe holografice și plusuri Angry Birds cu 50% reducere Carrefour, cu toții merităm ce e mai bun FM. Piața Victoriei La Europa FM îi spun bun venit în Piața Victoriei, analistului politic Cristian Pârvulescu. Bună seara! Bună seara! Eu chiar locuiesc în Piața Victoriei, așa că mă simt că se poate de confortabil și aici. E spațiul nostru de intersecție între decizia politică și societatea civilă, așa cum ascultătorii noștri știu deja. Părea... Improbabil cu ceva timp în urmă, dar a devenit o certitudine. Iată, PSD a plecat de la putere. Acest guvern urban a trecut cu negociere om la om, cu condiții, cu amenințări și avertismente din partea aliaților, cu trădări din tabăra oponenților, dar. Uite, PSD ajunge acum în opoziție, acolo unde o să vedem ce se întâmplă cu el, PNL ajunge însă la putere, acolo unde probabil că va trebui să livreze ceva. Ce are de făcut? Care e principala miză acestui guvern nu orban? Nu putem să discutăm votul de încredere pentru guvernul orban altfel decât în contextul electoral în care ne aflăm. De fapt, trebuie să-l discutăm în context național, în context regional, în context european și în context internațional, pentru că sunt legate, sunt corelate și au contat inclusiv în ceea ce privește votul dat de cei pe care dumneavoastră îi numiți strădători și pe care eu nu i-aș numi astfel, pentru că nu au niciun fel de obligație față de Partidul, partidele respective au obligații față de propria lor conștiință și sunt convins că aceștia au fost mult mai cinstiți și mai onești decât cei care, urmând ordinul partidului, nu au fost prezenți la ședință, dar revenind. Este guvernul președintelui Iohannis o spune foarte multă lume și este evident există ministri care au fost propuși de președintele Iohannis din punctul meu de vedere sunt trei ministere regaliene trei ministere care țin de nivelul statului care, au, care sunt sub coordonarea președintelui și aici nu mă refer doar la cele două care au tehnicieni adică la apărare și externe, ci și la Ministerul Justiției și cred că nu întâmplător președintele a fost prezent la prezent. prezent prezentarea ministrului Predoiu în fața aparatului ministerului, a vrut să transmită un semnal că se poate declara. Pe de altă parte, că este guvernul președintelui Iohannis într-un context electoral și că el are un obiectiv post-24 noiembrie, mi se pare evident și din faptul că președintele a fost la prima știință de guvern. A stat, a spus din nou ceva, repetând ceea ce spusese de altfel la Palatul Cotroceni în mare măsură, doar pentru a sublinia acest lucru. După care a lăsat guvernul să funcționeze, guvernul va fi deci un guvern supravegheat de președinte. Nu-i slăbește asta din autoritatea lui Ludovic Orban, într-un fel? Poate că da, dar fără sprijinul lui Claus Iohannis nu ar fi fost prim-ministru. Ludovic Orban este totuși un politician care a reușit o creștere extraordinară într-un timp foarte scurt. În 2016 părea să fie ieșit din politică după ancheta DNL și ieșirea din cursa pentru alegerile de primar și astăzi este deja prim-ministru al României. A devenit președinte al partidului. Toate lucrurile astea nu pot să fie în niciun fel neglijate. A dovedit că deși a fost ales președinte al PNL mai degrabă împotriva lui Iohannis, poate să se partenerieze cu Iohannis și în felul acesta poate să... -i...